اسم الله الرحمن الررحم پکانت کذا ل کا نوهاجررضدي الله او تااللهه کې وده غځای کېحتته بهم دییم ر پتون من جررحم د جررحم کلي اوو جمعمااعت ی او ډلهې تېده او آلو بتون من جرحم, و و دا من جرحم. یاد جرحم یا د جرم قلي نه چېدې یو من مک بلي نه منطرق کدا کدا غر دی د هغې پهلا را باندې يرسل السلام عطار سے تذنہ دا قسم کھڑو ویکھ جما وسکل ثكن تو بنيتي ان لم تروها تصير النقامن من طرفل قضاي و جما دور دیمڑے شلکا کچرے تاسو زمن اسنون ریدل تے دا قضا گھر نہ بچیدن دوری پور تک مکه چگال پتا شنه بیستامی علی عطار قسم کڑے و ہدا ہسن تاسو نو زغل دوری پور تک خبره حسن خبر تعقیب شي دا خپل ملګرو خبري قدر کوي قسمه کړو نبی اسلامي وره قسمه کړو زمون د ملګرو کې دا نو ځان دي ملګري تلادیو ته سړيان نرشه نو بل تلادیو ځکانه په انستبه خبره باندې اوس دا سوچو او فکر چې د دې ته وره لا غو دا په دې سوچو کا څنګه باندې کی کله نه راته او سم ځای د سوچو چې کدا اوس د حسان څخه خبره واغ ده نه کدا غر را لے جو ها اکسام سیر خبر ہے چیزن اگر تا دی قولا ویغویلی ملگویلی خبر کردی دا شاوی دوڑی پورتا جئی دوڑی پورتا جئی فنظلو فی اصفل مکہ ندید مکی پا غلان دی طرف کی چیزن اگر نازل شول فرعو طائرن ویلید یو مرغی عائفن چیزن قبول چرچا پیر اگر زیدو فقالو انہا ذا طائر لیدورو علامان دا مرغه خط او اووبو باندې تابېږي لعهدنا بهذا الوادي زموږ په دې ميدان ډېر وخت شوه د وپاې ما په دې کې اوس اووبوونو هرې دل په لار غنا ولته دات پته درې چې اووبو ترخوا کې ماشوم دي او درنونک دا ځان له باغي سفر جوړ کړی سبحان الله ګټ به راځي مګړی لړګي به سکودي او سفرګي به جوړ کړی ځان للقه او یو زه یو مور دی لگا بس ارسلوا جريئا او جريين دي ګولې گو یو استاديات وا دبا د پېځهم بالماچ ګورل توبدي پر رجعو راپښته په اخباروهم خبري ورکه چې دا نه کې خوبدي صاد بنو رزيرا او امو اسماعيل ان د المال اسماعيل مور د سقوا فقالوا سبحان الله سبحان الله سبحان الله حاضر حبیب محمد صلی الله علیہ وسلم یا محب خیرت تی دنبی اسلام زان اللہ علیہ وعلیہ دی پا دی واقع بانی دی واقع بانی وی داد مشرکان دی د اسلام نمخ کی دی زنانو دور احترام و سرو دمر قدر و دمر انصافو دی ام اسماعیل تیوی وی منگل دی عبو کی دگر آکائی عبو باتی وڑو وی سب ام بکی نی عبو بوڑائی او بلکل با نئی اگاوئی وی انصاف تاگو رنو اسلام چی راغل لینو سورا انصاف پی بیا اسلام چی راغل نو سورا بیا وی دا انگ ریزان دی دی تا سوچو کی کانا دا خض ازادت خودای یقین دی چی دی برا سر جاتی و ظلم نکی وی او ببتی اوڑای خوگر دی ملکیت داو با نکوی ملکیت گو ریزم انگرنی اگاوئی بلکل ٹکسا صرف او برا الله کا بس اغیی مالتا کہ رو رو قورن شروع کرو مالا جوڑی گیو سبحان اللہ کل جوڑی گیو اس مکبہ آبادی گی کنو سو اب یا دے اس وعدہ کئی پاگئی اسماعیل فیرانا چی اس وعدہ کئی اب یا دے اطلاقی بلتی کئی فقالون دیوی اتعذنین لنا ان ننزلائن دکیم اجازت راکی چنون هم تاسا قدید ہے کې نازل شو طالت نو اغیب انہم ولا کلا حق لکم فی المام او خوگور حق بدن اپو بوکی دو برخی با او بو بوڑی خوگور دابننی قالو نعم قال ابن عباس قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فَأَلْفَ ذَلِكَ اُمَّ اسْمَائِلِ اللہ الفَيْنَ عَلِيْ عَبَعْنَ فَأَلْفَ ذَلِكَ اُمَّ اسْمَائِلِ وَيُوْيَتُ حِبُّ الْإِنسَان اُمُن دو فالف ذا ذلك ام اسماعيل اومن دل دغ جماعت ام اسماعيل لپاره دغه دای کی وې ته حب الانسه او داغیم محبت و دا چا دا و و او د کثره لو ان سره چې سوګرایشي دی کی او سیګلکا اومنګ غړیولکا پس وې تپوزن کوما اته برګی کی لړ شی او کسبی مدرسه کې د پګرانو پا پاجی کیږي څنګه چلې د انسان باندې یو تباره پته یوبل اړ ما چې د سر روانې داسې وور ډاړی سره شته او چېوا روانې دا ټوپونه و را و لکه پهیم دا په ال په کا ع اسمیل دهکې جمعت د اسمیل مورمون دله و تتح وره په نظررو په اررس و رالیم ته او سوال جاور به خپل خدان ته چې کوم وو په نظرمه هم اوغ به سره مله حتا ایدا کانوبیا اهله ابیات حتا کی چې دغه دای کړی ډیرو کورونو ولا شو وشب الغلام ما شاء الله الک رضوان شو الک شو وتعلم العربیه منهم عربی ته ری دین یاد کو عربی ته ری یاد کو ولګی او دا ویجه په خوختو له عبرانی وکړه سوال وکړه عربی یاد کو وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حین شبّا او کله دی زوانشو که نا شبّا الغلام وَتَعَلَّمَ الْعَرَبِيَّةَ مِنْهُمْ وَأَنْفَسَهُمْ وَأَعْجَبَهُمْ حین شبّا دی چه کلچ دی زوانشو دی دي تو دیر نپیس دیر خوگو تا لگی دو رغبتی پر کسی واس ا کا بس چې کله بلکولو اوورې د خپل داتر زه ووج مره تم من هم هغې خپل سر سال راې مون د ژواده کوو او هغې نومو او مع بې صعدي بنی اوسا ابنی سرې کیلو کیګور سره او مع را ب چې صعیدي بې اواس اسلام اولجل اوسسم سر پهې کري وماته کوم اسیل اسیل مورشله اتا کوونچا ف جا ابراhimیم بعد ما ته زه وجه اسیل ابراhim رالی پس دا نه چ کاا وچا یو طال اوطرته هو د خپېطر ک مطال کوله خبري چې ما پرخ د سنګهجلل ل پله اسیل اسمائل. اسیل بیا نه موننده په عا راتهانو تپوس یوګه داغه د خدای راز د پوارا کې پکارا دی و خراج یا طغیلا نه او ته دې موږ سره اړې او پی روایت ني يصيد الرهکار لکه ثم سعلها بیا ته ابراهيم عليه السلام تپوس کار عيشه موه عتيم يجنم سنگه دې کې ته تم سنگه شر فقارات نحن بشر غوري نا كار نحن بي ذكر وشدتين څنګه کی اوس تکي کی وا شكاتي له کو قال ابراهيم پیدا جا پیدا شیخاوند را اور رسیدو اقرا علی السلام فاطمہ باندې سلام اوایا اے بار سلام وک وقول له او ور توایا خذو خاطر قبل یی غیر عتبہ بابه چې د خپل دروازې درشل بدله کی فلمه جاء اسماعیل رضی الله جل ج درشل عام مرادکانو ان تشی گویا کی د شی مانوس کو پیغمبر او پیغمبر خو تبرکاتی کرے و یخذی هل جاءكم من حادم شكر اگر خبری ہونے دی غالب نعم جاءنا شيخ كذا وكذا فلا دج بوداو راشدہ جی فسالنا عن كثر بارگی تفوزك اخبارك ما وتوي فسالني كيف عايشنا زمونږ جن څنګه ده په اخبارته ما وتوي چې انفي جهاد و شدتين اي طالب مولا ورکه ورسې کلا کلا وتي سيرا کاو بيسي بدر سلودي ارث بچي دنوارې جوړي کېږي سلبودي نه دوب پينواري دي او په ځای باندې او دروازو لري شیبوم واري زخه دی وګړي دواغه څه خوښه لکه دا نه با باندې تاسو کې دوه عالم کې یو عالم نو کله وړي تنګي بیا الګه خیر د پروا نه ساتي پروا نه ساتي دا به کی دا لاغوتي په هل او سا کې به شي د سشي وسته ورته نه کړي د کله کله وړي تجربه کوه د کیشي ورکوم چې څنګه دی به سور اجازه ول محمد شل په ور کې مې پېږستواله نور را خبراب راډی کار درود پیرشم دیرو سورو داکی له نو ویشو چې کړی دی قالت نعم امرني ما ته یو دا حکم کړی ان اقرا عليك السلام چې پتا دا سلام وام وي ويقول او دی وی چې غیر عتب تبابق په انشب کنه راغلي چې بدل دې کا اغد درود ورشل د خپل دروازې قالا اغه وقت ازاک ابی داظما بابا دے وقد امرنی ماته حکم کرد ان عفاره ته کی چیز سره جدا شم تعالی طلاق درکنه زیاد ها غیر لگاو ال حقی به اهله کی قرتزه ال حقی به کی توزه وطلق قال را ته طلاق کرا وتزوج منهم اخرى یعنی نه بل سره نکاو کړلا سیدہ بنت میزاد ابن عمر سیدہ بنت میزاد ابن عمر دامپ تاریخ اسلام دا کا صفحه کیلا پالا بيسان هم <متحدث> ابراهيم ماشاء الله وختير کو د ديني لري ابراهيم عليه السلام چې الله وتعثم عطاوا بعد بيذن رسل عليه پالا مې <متحدث> جوړ چې بیا ګوري کنه کې غنو پداخل العالمرات کې داخل چې بدد په خځبانې انګوري ورو پس قال انه تپوسي ته وکاله خرج يبتغي لنا تلدي د مغلس ګوري قال كيف انتم संगي واسلها انا عايشه مه عتيم قال انه بخير و صح بخير لهکو دله به ګان ور دا تاسوتحان دا پر چ د کې ې ملري به چې ما خو پر دور کوې ده زمون خورروره دغهته نهګور لکه که نه له نمبرې کمي را کوې کله که د امتحان وختېتابخ کتاب کتن دی لکه غای به تک داسې ن کړي چې ه سنګه لګولل پ کاري دهغې د وجهې نمبرې کمې شي د ې بل ملګري سره بهغ مه کوو په م م کو دا سو لمون سرشيدي ما زه اول کا چې لمم خال ته سولو کتابونه جنا بارخييو کی تام جنا باري كامي مثلا ميزرتي خفقي گما خفقو چړي يو لگا سره جي بس دا تقسيم دې د بار در رب لري جاته راغره چې ته غري ثبل ثبل تي کیا دا دا شي سيدنارا الحمد الله زموږ داشين هشتره ګورو پرچاو ګورو ربي پېسوچو شو نمبر دې قابل نه له زغوب نمبرو غډير خیمه دا نور غلا هغه دېګه زغوب نمبرو کې خیمه انا انا كذا سيرتي وخبره يقول قال كيف انتم وسال رئيس وهيئه قالت فقال نحن بخير وصحه واسقط على الله تعالى قال الله تعرفني يقول فقال ما طعامكم فراكم سي قال اللحم والخيه قال فما شرابكم كيف قال الماء بارد شبه قال اللهم بارك لهم في اللحم والمان یا اللہ زیر پدی وخاو پو چې چی دن آغا برکت چې قال <سؤال> نبیو صلی اللہ علیہ وسلم ولم یکن لہم یوم ایزن حبن داگرز بانی جدی دانی نوی ولو کان لہم او کدانی وینو دعا لہم پینو دانو دو پرہم دعا کرنے وقالا پا ماہوما فہما لا یخلو علیہ ما احادن بغیر مکہ تا لم یوافقا ہو ابراہیم علیہ السلام دعا کرنے دا نو خوما دا اوبا وخا لا یخلو علیہ ما وا وا نه کو په دیبانې خوراک د دیبانې بغیر د مکینا سمانا چې د مکی نه اللاو بلځ ک س ش وه او بخوري الله لمی و تا مل دا سره موفق نه بس خې ته مخاببي ږي دا دا وړی رو و سر د ځکه نخراببی ږي او ماکا کې چې اوچا اوچ غ هوکه او د پااسې او اوسکن دا وړی کار کېږېته مخبی ږي لکهبرابر اسلام دکر چې الله بهلاوم پ اللحې والمهکې کوونه کې تقریبيمه کو وورئ تګری دی مکوہ دا زین ما چې ستاګری شړې نونه کا ماغلی او ډوړای چې دنا غو هو سره وو چوجلې داسې وو پپې سکي دجیرز دا ټول چې غور شیخ راوی ګل کدا چې برار کې سوای ودارې جو تاریخینه کله پکې سم پڑھای شو دا دا ای څه کر به دي باندې ای ابراهيم علیه السلام دعا کړه وفي روایت فجاعه فقال انا اسماعیل اسماعیل چې ته دې فقال تمراتو ذهب يسيد تل کار کہ اخار کہ فقالت امراتن خذوتو الا تنزلو ملکه 16 الا تنزلوا غزي جنا پتا شرب پتا طموت شرب قالوا ما طعامكم وما شرابكم قال الطعام اللحم وشراب الماء قال الله مبارک لهم في طعامهم وشرابهم قال فقال ابو القاسم محمد و صلى الله عليه وسلم باركت دعوه ابراهيم باركته دعوه ابراهيم دا برکت دا اغدعاد ابراہیم علیہ السلام کدا کم دعائی کردی زنیزا کدا اغبو اس چیزن خرابول لکی لکا اغبو وغاقار کئی لکا قال فایداجات زوجو کی ورطہ ابراہیم علیہ السلام ویچی خواون دلال فقر ای آنے ایف سلام و مریحی او تحکم کعا یسبت عطب تبابی چکلک کی اگر درصل د خپل دروازې فلمه جاء اسماعیل چې اسماعیل الله علیه السلام قال هل اتاكم من هذه الصوره قرالت نام او اتانا شیخ راغله وډه حسن له اه او اسنه تعالی तारीफ یو کومه زبردست سره او پس النی هن کپا خبرته تفو خبر او پس النی کیف اشونا با خبرته عرب خیر قال اوصىت بشي او چې تر دې بسګر دي قالت نام تصدیق کړي دي و یا يقروا عليك السلام و يأمرك ان تثبت قال ذاك ابي وانتراتا بابو اوت دورشلي او ان امسككي باته حکم كردي چې سايثار تمام ثم لبسان ما شاء الله ثم جاء आवाज ذلك يا علي و اسماعيل او اسماعيل عليه الصلاه والسلام کي دي يبرين اب لنا دچ دن اغ برابر اول غشي دي برابر اول ہے کنه تحت سر زمزن تنجدی و پلمار آهو کلچه ابرایم الاسمائیل الاسلام پوری زخفل پلار نو قام ایلی سبحان اللہ پاسی دو فصناک ما یسنغو الوالدو بالولد والولد بالوالد پلار چیز بچی سره سکی بچی چې پلار سر سکی لان دیلی کلی من المعارقاتی والمساپاتی خوال کردی زیدنو قال ایا اسمائیل ان اللہ امرنی بی امرن حلک دوستانو دی حدیث نزاست مادنی گی يلا ماده دیوکار حکم کرد کال پس نما امرك رب قال واتعينني تمنر سكه قال اوعنك وا قال فان الله امرني ان ابنا بيتنا هناهونا با ته حکم کرد چې دلته وقور جوړو ما فاتش دوستان دا هغه واقع کل راغ الله هذا لالو دا دي مسکی طراتونه چې ارکل الله و صلى الله عليه وسلم واشار الى اكمت مرتفعه علامه حوله تو چې دی والا ما حوله فعند ذالك رقال او منل به تردا داکي ورگی دونه لګیدو چې بچو سره دا د پورت د بنیادونه د بیت الله پا جا را اسماعیل یاتی بل حجاره اسماعیل مکان رالو ابراهيم یبنی ابراهيم عليه السلام باندې کو سبحان الله توجه کي توجه کي دسته شکت پخيروالي او برکت د هغه جمعات کی او دا غزه کی چې مکذا چې داغي د استادای کار ابراهيم عليه السلام کی ستاجر او دو مزدوره کار چه ده نو اغا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کئ او انجینیر یوسف ده جیبریل علیہ الصلوۃ والسلام ده او حکم قانون ک په رب کریم ده او استاد او معلم محمد رسول الله صلی الله وسلم ده د 10 مدرسې او د 10 جماعت برکت سشک شکت الله امر ده انجینیر جبرئیل ده او د مصری کار چه ده څوک کئ ابراهیم علیہ السلام د مزرای کار کې اسماعیل عليه السلام او معلم پکې څوک دی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او طالبان پکې څوک دي صحابه کرام او نساب پکې څه دي نساب پکې د الله تعالی کتاب دی نو په دې کې څه ارتي یاد خدا کمال د رب الارباب دی کی څنګه کنه دا کمال څه دی د رب الارباب دی نو دې لای چې د نو کمال ور کړ دا برکات چې دا ور ور کړې دي حتا تفال بنا چې باندې و چې چو روز څغواړي جا اعاد حجر نورو داغه کانې پهزه اوو له پلاته کې خو د ف کا پهغې بانې پلاېدو ابنی و اسیل یناویلون حیجاره او اسمیل لکانی ووررکول وما ی او حال داې چې دي دا د حال دی ربه تقبل من نین نه کا انت سمي او لالیم ډګای م دل ل کوو ډګای م دله په چې کته ورو د ډگی وی پا سره دعا پس دو صورتنا دلکل تک تا او گورا ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ جوڑکو ریابات کو بیاوی پا جمع بالی لگیا دی چی ربنا تکبر مننا انکا انتا سمیع لالین تب وچی دیولال بیا غلائی جلالین دینے دینے دینے حال تخضرتا ہے چی جلالین قرآن ندین و جلالین قرآن ندین جلالین کری کری دی چی دا وقارا ربنا دا حال دینے او قائده دا, دا چې حال قیدوی دا د عامل د ذو الحال سمیه ہوئی نو چې کم وقت دا عباده او چه تونو پلاسو او پخو بانه نو دست بکار او دل بیار سوفی و اسطلاح میں ہوئی لا دست بکار او دل بیار لاست بکار کی لگیاده او اللہ تلگیاده چه ربنا تقبل منا انکا انتا سمیع العلیم او تاریخ اسلام اول جد مصر احتمال سفری کلیوی دا حال لی شکر دا چه داری کری شوی کمن गवیر موږ نه منو جلال الدین لیکل دی لی داګه استاد هو دا چې دا حال له حال کې د پردامل بزرغالی دا شپه گنيسته چې عمل به وکيو یا وتر راجا ما کوي چې راجا اوسو احیانا هټیک ته غړې څلنه په پنجا سر لاوړی الکه پلانګه شیخ بیمار دی تاسو ووتو کوي احیانا په واضان خبر ده کنه دا کم چې دا کم کار روان دے دی په دی دیار او کې ولا کنه عبادت او خرجه ابن اسماعيل و ام اسماعيل <تصفح> ابراهيم عليه السلام اسماعيل ته بوته او اسماعيل مورې ووتله ما هم شننهل دي سره چې دنه یو مشکيزه وا ها واه کنا تيها ماون وی خي کنا وجعلت ام اسماعيل تشرب من الشننه دا مشکيزي نه به سکل کول بيدر لبن و على سبيها رات ودبا لله يدر الغل پيداږي په ماشوم حتى قديم مکه ما کې تراله پوازه تحت دوحه دا کی خدلا دا خپل خدا دا غو نه ځاندي ثم رجا اې ابراهيم الى علي فتبات ام اسماعيل اسماعيل مور پسيش ولا حتى لما بلغوا كدا كدا تورات الضا پسرو نادت اليه وتواض كمي ورائي يا ابراهيم الى من تتركنا من جاء تفريدي قال الى <سؤال> الله <سؤال> الله <سؤال> <سؤال> رت لي قالت رزيت بالله فرجعت وجعلت تشرب من الشن ويذر لبن على تبيه حتى لما فنيلمه شو بخط مشوي قالت لو ذهبت فنظرت لعلي احثت احدا لیکز اللرشم او غورم دبار اغارتا شایچ سوكوه نما قال حبیر اسلامی فظهبت و فصائدت الصفاء للا صفا توغت په نظرت او نظر هل تو حس احدن سوكيني فلم تحس احدن سوكيو نديرل فلم ما بلغت الواديه سات منده كواطه المروه مروه تر الله موت او صبح ان شاء الله مند او برو ان شاء الله وفعلت ذلك اشواطن دا چکر وک له قالت يا لو ذهبت پر درت ما پال صديك زرشم اورم چې ماشوب څخه دي په ذهابت ونظرت फायदा هوا على حال ماشوب اكثر كانه ينشغل الموت كانه ينشغل دي چې بس کریکی و ی مرگتا پنم قرار انکو دی تا نفس دی بے قرار ہوا بے قرار ہوا ها فقالت لو ذهبت فنزرت لعل احس احس دیکھا احس ها ها احدا ضابط فسائده کی صفا پر نظرت ونظرت فلم تحس احد حتى اتمت فضل وی پوره کچا کرے ثم قال لو ذهبت ونظرت ما پالا فاذا ہی بصوت جوری आवाज دے ملک راغل لے فقالت اغف ان كان عندك خير سو کی را کارشا کارشا خير نہ سکے فاذ جبريل جبريل دے فقال بیاک به ہكذا اشارہ وکلاسی پندبانی وغمدہ بیاک علی الارض راخلا سے ایکڑ پلا پند پزمکی بانی فم تکمل ما وبتی دن اگر اوٹو کیدی فده ہشت ام اسماعیل اسماعیل اور مور او یریدا فجعلت نہ شروعوا تحتن و بعد روایت کراجی ہاں فاریدای کی تخفیر کن استری قل او بلای استحوزه او لا تحوزوا درخه ديال چې ته تیرې دیوال کا دیوال کا دوبونه دا بو خوري نشي ها ها وا ذکرل حدیثه به طوری رواه البخاری به هاذ روایت کل لها ها الدوحه و يروري خړړې کې دې خړړې ګمانه خړړې پیږي الکادر مزداری وره دا بیکلاوه خوراک ته ما واشفه ول العين او د دې اوبو تر سر به علاج دی واه دوستان توجه کړو نی دا د لکا تاسو دې په دې باندې دا کوم شرکو چې دا به څوک وی لګه یو حدیث وای بلته وای نه نه غدکه ختمه سبا نه یو سوای زما زمات چې د نو په دې کې خپل رب دادي باب الاستغفار وځه ځکه یو مجلس ختم شو مجلس ختمي کې دا مجلس اختتام کې چې د نو دعا او خپل د الله څخه د شکر نشینی باب الاستغفار دا استغفار ابي اسلام مفاتيح اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان باب الاستغفار او کی استغفار او شو غنوونه دماغ شو نباب ما اعاد الله تعالى للمؤمنين بالجنة الله کي مؤمنانو په جنت کې کوم تي اقري دي دا غارت ذکر کينو بعد جنت ته ان شاء الله به رسنه الله دې زموږ ستر غنوونه مافي الله دې موږ ته جنو راته وايته شو الله تعالی او د دې وخاله تعالی د جلیله څخه نورو رسول الله صلی الله هوی وسلم و فرل ان نه هو لا ی غو والله کللببي ی ک نهو زما پهز لبانې کله کله خافغان را اوسستلی کږ سره سر کې که نه سر سر کېږي شد دیزیکر په کار دی خو کله کله را ې غریب را شي خفغان را وَيَنِلُ طَافِرُ اللَّهِ فِي اليَوْمِ مَأْتَمَرَنُهُ ذَ اللَّهُ تَعَالَى نَبَخَنَ وَلَمْ تَرَكَ سَلْكَ رَتَا جنبيه اسلامي ورده موته ورنه او اتنچه توبه برلو صبح بر کفل ترزوقه گنا ماضيت را خان دنه ايز استغفار ما او برضا تسبيه در دلگا اوخر نيچه ني تسبيه كه درد اثر وای کنه دا حدیث په پې تممه سفهې د دی للسسم نمبر ح تېر شوې ووایه ای واییه رسول الله صلی الله یو وسلم فرماي والله دی نپسی بیادي قتم په غذا چې زما سا دغه پ اختیار کې د لاله هم تو ځنیبو که تاسو خطانې نه کولی ل د غبل الله بیا کوم نو الله به طور ختم کی والله جاهقوممن او خ غ داو بیا راست الله هغ ب چې د نو الله بخه وخته پ یپ لاو اللله سخه نه کوله ولې زمون دا اواب نه ديه یوور د ک د داغل ونه کږ باران انسان یما دا الله صفات سره غفور نو غفور کله چې سوجره وو کې ما په وته چې دا جورونه کوله ټول زبرګانوی نو الله با غفور څنګه ښکارا کېدو دا انسان خو چې دا مظهر د صفاتو د الله تعالی د الله تعالی د صفاتو مظهر چې د الله غ صفات الله بخون کې د تعادل تخکاری شي چې دې سوجره وو کې چې الله یې مافي دا سجور کی اللہ کی. دا اتلفت چې دا مطلب د نرچتګونو نه کاوه نه تا نه بګونو نه کیږي خو بخنه واړه دا مطلب دی ترغیب د توبې ته استغفار ته واه شمارل رسول الله صلی الله علیه وسلم سلم لپه یوم الیس کی مئات مرسل کرت رب اغفر لي دا ربی اغفر لي ربی اغفر لي وتب عليك انك عند التواب الرحيم ايها سوچې دې استغفار سره ان خط جل الله العلوم من كل ذيق مخرجا ذا هر تنسیان ابو الله د و طول من اي تقل جل مخرج دا ته چې الله بوله مخرج غټ کی سو رغت کی نا نا جل مخرج نه دي او بغر دې استرا دا ما نه دا پره و استاد جل مخرج دايرشاد مفتيي معنا کولا جل مخرج وير روبه روبه الله تعالی دلنا زيد لارد و طول دا ما نه ومن كل هم فرج او د هر مصیبت نشې د نو کوله وال ورزقه ومن هيزو لا احتسبه هيا پینځه پیدي په دغه دایکی الله رب عزت تقوا ذکر کړی سو پیدي خو مژادو کیشته وایو السلام عليكم صل وسلم على الله وعلى آله وصحبه الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم اغفر الذنوب غنونه ما قليشي وان كان قد فر من اگر چې د میدان جهاد لا تخسید لوي وایو اذا لقیتمون لگینا کفرو زحفر بلا تولوهم او زحف غط گناونو کیا گناہ دیکھنا علا اخبرو کم بے اکبر القبائر اشعر شاکو باللہ و حقوق الوالبین و الزحف اب کشتے کنشتے آیا ہا سید الاستغفار این یقول العابدو استغفار سردار دار دے دا سید الاستغفار دے چبان دوئی اللہم ان تربی لا الہ الا انتا خلقتنی وانا عبدوکا وانا لا اہدکا وعدکا مستطاتو ابوء لکا بنعمتکا علیہ وابوء بزمی فغفر لی فیننو لا یغفر الظنوب الا انتا دکھا نا دکھا نا دکھا نا دکھا من قالا چاچ منن نار دردې م ممکن نه بیا یقینیو په بانندې په ماته من یو مییو په دارت ک مر قبل لاو چې مکې د داخلی دو ددنه په ماخام ک په من آلی جن جت وواړونه دی ومنقاله من نللیلی چا چې دا شپو ممکنن بیا او د د پیسې نوو په ماته قبل لاز بیا د مشي مکې د داخلې دوه په سلاې په من آل جن دی جنتتی نه دی ماخه موتن ماخه موساارهوي که نه خونه الله مخن تر راله الله خلستنیخواه افو کوواه الله هدي تا چکم لوزرا کر کر ستا وادان اړیوال ز خپل واسه مناسب کومه وانا لا اهدک وادک مستطاعت او اب اعلک بن نعمتک الله تا پ نعمت په مالکم کار دی اقرار کومه وا اب ب ذنبی خپل ګناه مکر کوم تر کلی په انه لا یغفر الذنوب الا انت ته ګناو نو واقوم کینو وایا مان 14 نمبر نبی رسول الله بچکر د مزنا ورا اور دراوڑی د استغفر الله صلاۃ سلام به ور درید له استغفار وی وکال اللهم انت السلام ومنك السلام تبارکت یال جل الکرم سی الفاظ د قیل لی دوزای او احضرواتی کیف استغفار قال یقول استغفر الله استغفر الله او جہر دینه که گله ثابتی ندابادی صلوتیانم داب جہر سره کی داب ی که خوږه و جہر کئ احناف دا په تعلیم باندې عمل <سؤال> کوي چې دا تعلیم نبی رسول الله ویلو چې استغفر الله رب الله وان تسلم او روز ته پدې کې چې دغه سره اخفاء د عام او اسکارو کې تعلیمن کو سو کو خدا او هميشه عادت نه ګرځول پکار ځان سره رو په لکه استغفر الله رب الله استغفر الله اللهم ان تسلمون ان تسلموا تبارك ته یاد د جدارو وکرا وای هو ورسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر ان يقول قبل موتي دير بيداد امر نمخي وي سبحان الله وبحمده استغفر الله وتوب اليه سبحان الله وبحمده قال صلى الله عليه وسلم حديث قتيده الله تعالى وي ابن ادم اي داد ادم انك سوور ماتهاب <سؤال> ما ته تم سا چې غفرتو لکهلاماکانه من کا زه تا تمماافکومه سووم کستاوي کار سرغر بونهې واللا اوبارې پرو منشته د آدم لا بالاغت ځنووکانت سما کستاونهونه وورېږي انا نه سمه او ورې داسمانته ظاهر داازمان د سممت تقبرتنې غپتو لکهلا اوباي یيب آدم انکه لا تیتننی ب قبل عرضې خطه لقیتنې لا ت جووبي شي لا تی که بقررایا م غپره د حی اذا او یا کی حدیث نمبر چار سے ہے انا رسول الله صحاب اولی عز وقیل ما عنا لها كم تشخق ارد القراب الارض او قراب ولدي او ظما اشرد او ما يقارب او ما يقارب ملها ددید دکن پر بیدار کی وای ہاں اخذ تا کل کل تقریر کوا یا ماشر النساء اے ذن انا دل تصدقنا <تصفح> خيرا کوي واكثرنه مل استغفار استغفار لري وای په اني رايت كنا اكثر اهل النار تاسو ما چې د ډیر په جا... بادشاہ سي بوي وي ذخذو او التم سي وادي دلتک سي وادي وي تاسو په جنم کې ډيري وای حالت امراتون مننه يخذي في ضروره او ادنه ضروري ما بالنا اثر قال النار تكلمو لازم کوي نن دا په جنم کې ډيري حالت نبي صلوات الله و عليه واجب واجب یو خطاسو کی د لارات دا کاته ډیر چټک په پلانک شي په نهاله شي غاط په نهاله شي قط په نهاله شي میهی ته قط کټي په نهاله شي شرګی تذال الله وتکفرن العشیره دا خاوند دې نه ناشکری کوي تور عمر به ساتي ساتي کلهغه نس خبر دې توکل الله د پلان کور را لخوا تاکور ته چراغ ورخه دې مندلې د پلان کور را لخوا تاکور ته چراغ ورخه دې مندلې که پردل دلته کو درس دی لکه عقلن ما راءيت مننا كه صاحب العقل والدين ما نيري ثاني ما نيري دړي نه كه صاحب العقل والدين اغلب لذي لب منكنه خو چې زور ورکی اي كماقلبي په دین کې نقصان دي په اخر کې نقصان دي او غالب کېږي په اختيار سړي باندې تاسو نه يو خذفه کې دین غالب کېږي لكه ولګي دغه نو او اغلب لذي لب ما اى دات له ما اى تمن ناقصات عقل ودين من كن اغلب لذي لب ما استثنا الاوس ناقصات رات تلاک ودين دي دي شي اغلب غالبكيږي په خاون دا کلباني قارط ما نقصانو اريته به زمان نقصان عقل ودين زمون دا تر جن څه نقصان دي قال شهادت امراتين بشاهادت رجلين يوخذو دوخذو گواهي دي او سړي په گوايه په مقابله کې دا خو ستز دا نقصان دي کرا انت ظل احداهما فتذكر اهدا اول خفر غوايي څه خير دي خځه وای چې د مونږ غیر یو تن غوايي چې د نوولي انمو کوګنو بغوايي کې څه خير ده الله باندې ګانو ټول دشمني دلته تللی یو خځه دا اعتراض وکړه صدا څنګه چللې چې بس یو شویللې چې د اغا تړور خزیو یو خځه له تړور نو ولاته خوار دی چې د سر مچې له غړي ولاته وته یو تړې چې د تړور خو سر نکاو کی انسان رو رو الکال که چیدو اغا بچی خزا بردست نظرت بس سرور سرور بچی ورکی سرور بچی بر آری کار بازی خرابشی وبرگاڈا ورد بشی سرور خواندان فرپندل نکاوکو خو سرور بچی بر او کال که با اری او چیدو نیو یا ورکی دا مولا ناکار هدی دست رچی ورکی مولا سرج ناکار ناده خدا تا ناکار هدی مولا جواب ناکار, ناکار اسوال جواب ناکار ہے لا تسل و نشیاه انتم بلک یہ صلی اللہ <سؤال> علیہ حضرات دا غلام اوس زاروش ته ډیر زیات حاضر جواب یو خدای او په اسلامای کی دا حسنی او ست صدر یی څه شی او په تیموس ته بمو په خزرانه چې ته صلی راول په تیموس ته ورته څر بہ کی نه مخ شو چې ګړا په ګړا یی په شاو دا angle او په تیموس بي صبر کاړ دې ته چې نه وختونه راځي او ای زماشل کارو نه یوه فم فکر اچایو بلط لاہور دیو دی میاں زالو ته بلا شی څاتې دا سره وره ها دا هیڅ کاروب دی و دا چېر چې دنه هغه مکه ولا کا چېر نو مکه به یې څارو نو کی کنه هغه اډیاک شنو یې سارشي خو دې دا هغه چې دن یې چې په ختی په څارګه چې دوي کی ویچاره دا غاره چې دنه دا چې چې په خټه لږنه ادم اسلام اسلام په تاریخ کې چې دنه خوشاله وکنو ټیک په کیو مه تا کې بده وره چاو صادر داس مطلب نل کې خدای څنګه ولیکایل کا؟ څینست په دیوانی، هغه جلايې چا دي بګنه نه دي. هغه کوزاسي په ری سوارو نه څل کېلا کا. چې بیا ته تاسو جواب مې راوي کې بیا ته خطا اي. که چېرې په دیوانی، دا غړب دي. شہادہ تم راتین بشہادت رجلین وتنقص الايام لا تصلی او پاتیکی کی ډیر ردی چې موز نه کوي او دا غډوړی او مز شي کوله نو دا ردی پیرازی دا نقصان ده اکلو دین دی کوي دا اکلو نقصان دی بلې نقصان دی دین نقصان دی جنته وین شالله به اړل شو نیمه ووی ان شالله جنته به اړل شو خېیدہ لا کار پاتې ده کنا اډ خار دی سبحانك الله وبحک الله <tose> <Some of> <tose> <tose>